u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Oni koji ne vjeruju da će pred nas stati govore, zašto nam se ne pošalju meleki, ili zašto gospodara svoga ne vidimo? Oni su zaista u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli. Onoga dana kad ugledaju meleke, griješnici se neće radovati i uzviknut će nas Bože. I mi ćemo pristupiti dijelima njihovim koja su učinili u prah i pepeo ih pretvoriti. Stanovnici dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati. A na dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste, tog dana će istinska vlast biti samo milosti voga a biće to mučan dan za nevjernike na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći kamo sreće da sam se usposlanika pravog puta držao kamo sreće teško meni da toga i toga za prijatelja nisam muzeo on me od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio A šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. Poslanik je rekao, gospodaro moje, narod moj ovaj Kur'an izbjegava. Isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci i neprijatelji budu, a tebi je gospodar tvoj dovoljan kao vodiči pomagač. Oni koji ne vjeruju govore, trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čita, i to odjednom a tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Oni ti neće ni jedan prigovor postaviti, a da ti mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti. Oni koji budu lica okrenuti zemlji, u džehennem vučeni, bit će u najgorim položaju i u najvećoj nevolji. Mi smo Musa u knjigu dali, I brata mu Haruna pomoćnikom učinili, pa rekli Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze naše poriče I poslije smo taj narod potpuno uništili A i narod nuhov smo Kad su poslanike ulažu laž Potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili A nevjernicima smo patnju bolnu pripremili I adu i semudu i stanovnicima resa i mnogim narodima između njih. Svima smo primjere za pouku navodili i sve smo poslije sasvim uništili. A ovi prolaze i pored grada na koji se sručila lakobna kiša. Zar ga ne vide? Pa ipak ne očekuju oživljenje. Kad te vide, rugaju ti se. Je li ovo onaj kojeg Allah kao poslanika poslao? Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostado smo. A kad dožive patnju, saznaćemo ko je dalje s pravog puta bio skrenuo. Kaži ti meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za Boga svoga uzeo? Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji da shvati? Kao stoka su oni. čak su još dalje s puta pravog skrenuli. Zar ne vidiš kako gospodar tvoj sjenu rasprostire, pa hoće, ostavio bi da miruje? I kako smo uredili da na nju sunce utiče, a je malo pomalo sebi privlačimo. On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete. I on šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao predhodnicu milosti svoje, I s neba čistu vodu spuštamo, da njome već mrtav predio živimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo. Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi i poriče blagodati. Da hoćemo, u svaki grad bi smo poslali nekoga da opominje, zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio. Jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka. A između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj kada sve. Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju da im neku korist pribave ni da od njih kakvu štetu odklone nevjernike šeitanov saučesnik protiv njegovog gospodara. A mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. Reci, za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće, pođe putem koji vodi njegovu gospodaru. Ti se pouzdaju živog koji ne može umrijeti i veličaj ga i hvali. A dovoljno je to što grijehe robova svojih zna onaj koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju i ono što je među njima stvorio, a potom se iznad Arša uzdigao. On je milostiviji i upita onjemu onoga koji zna. A kad se rekne, padajte ničice pred milostivim, oni pitaju, a ko je milostiviji? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređeš i još se više otuđuju? Nekaj je uzvišen onaj koji je na nebu sazvježdja stvorio i u njima dao svjetiljku i mjesec koji sjaha. On čini da se noć i dan smjenjuju, to je povuka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da bude blagodaran. A robovi milosti Voga su oni koji po zemlji mirno hodaju, A kada i bestidnici oslovi odgovaraju, mir vama. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tle padajući i stojeći. I oni koji govore, gospodaru naš, pošte poštedi nas u džehennemu, jer je patnja u njemu doista propast neminovna. On je ružno prebivalište i boravište. I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine i oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju i koji one koje Allah zabranio ne ubijaju osim kad pravda zahtjeva i koji ne bludniće ako to radi iskusiće kaznu patnje će na onom svijetu dvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. ali ali ima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, Allah prašta i samilostanje. A onaj ko se bude pokajao i dobra djela čini, on se u istinu, Allah mu iskreno vratio. I oni koji ne svjedoče lažno, i koji prolazeći pored onoga što i se ne tiče, prolaze dostojanstveno. I oni koji, kada budu pomenuti dokazima gospodara svoga, Ni gluhi, ni slijepi ne ostanu. I oni koji govore, gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju. Oni će biti za ono što su trpjeli, odajama dženeckim nagrađeni i u će pozdravom i blagoslovom biti susretani. U njima će vječno ostati A kako su one divno prebivalište i boravište reci, Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve. A pošto ste vi policali, neminovno vas čeka patnja. Pjesnici. U ime Allaha, milosti Voge, sa milosnošću Ta-sin-min. Ovo su ajeti knjige jasni. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici? Kad bi smo htjeli, mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli i njima ne dođe ni jedna nova opomena od milostivoga da se od nje ne okrenu. Oni poliću pa stići će ih sigurno posjediti onoga čemu se uzdruguju. Zaroni ne vidi kako čini mu da iz zemlje niče svakovrstno obilje plemenito. To je doista dokaz, ali većina njih ne vjeruje. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. A kad je gospodar tvoj Musa zovnu Idi narodu koji se prema sebi ogriješio, narodu faraonovu, ne bili se Allaha pobojao. On je rekao, gospodaro moj, bojim se da me oni u laž utjeraju, da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete. Zato podaj poslanstvo i Harunu. A ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju. Neće, reče on. Idite obojica sa dokazima našim. Mi ćemo s vama biti i slušati. Otiđite Faraonu i recite, mi smo poslanici gospodara svjetova. Dopusti da sinovi Izrailovi pođu s nama. Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio? I zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo? Reče Faraon. I uradio si nedjelo koje si uradio, I još si nezahvalnik. Ja sam onda ono uradio nehotice, reče. A od vas sam pobjegao, zato što sam se vas boljao. Pa mi je gospodar moj mudro zdarovao i poslaniko mi učinio. A dobročinstvo koje mi prebaciš, da nije to što si sinove Israilovi robljem učinio. A ko je gospodar svjetovao, upita Faraon. Gospodar nebesa i zemlje, I onoga što je između njih, ako vjerujete, odgovor je on. Čujete li? Reče on i ima oko sebe Faraon. Gospodar vaš i gospodar vaših davnih predaka, reče Musa. Poslani koji vam je poslan, uistinu je lud, reče Faraon. Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate, reče Musa. A Faraon reče. Ako budeš kao Boga, nekoga drugoga si mene priznavao, sigurno ću u tamnicu baciti. Zari onda kad ti budem očigledan dokaz donio, upita on. Pa daj ga ako istinu govoriš, reče Faraon. I Musa baci štab svoj, kadon zmija prava, a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona ima koji su gledali bijela. Ova je zaista vješća robnjaka. Reč je glavešinama oko sebe Faraon, hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede, pa šta savjetujete? Ostavi njega i brata njegova, rekoše, a u gradove pošalji da sakupljaju sve čarobnjake, vješte će ti dovesti. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše, a narodu bi rečeno, hoćete li se iskupiti da budemo uz čarobnjake? ako oni budu u pobjednici. A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše, da li će nama doista pripasti nagrada ako mi budemo u pobjednici? Hoće, odgovori on, i bićete tada sigurno meni najbliži. Musa im reče, bacite ono što želite da bacite. I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše, tako nam dostojanstva faraonova, Mi ćemo svakako pobjediti. Zatim Musa baci svoj štab koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli. Čarobnjaci se onda na tle baciše i rekoše, mi vjerujemo u gospodara svjetova, gospodara Musaova i Harunova, da povjerujete njemu prije dopuštenja moga, viknu Faraon. On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio, a vi ćete zapamtiti. Paociete čujem ruke i noke vaše unakrst i sveću vas sporo zapinjati. Ništa strašno, rekoše oni. Mi ćemo se gospodaru svome vratiti. Mi se nadamo da će nam gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici. I mi objavili smo Musa. Kreni noću s robovima mojim, ali bičete gonjeni. I Faraon posla po gradovima sa kupljače. Ovi je zaista malo, i rasvrdili su nas, a mi smo svi budni. I mi ih izvedo smo iz vrtova i rijeka, iz riznica i dvoraca divni. Eto tako je bilo. I mi dado smo da to naslijede sinovi Israilovi. I oni, kad se sunce rađalo, sustigoše. Pa kad jedni drugi ugledaše, drugovi Musaovi povikaše, Samo što nas nisu stigli, neće, reče on, gospodar moje sa mnom, on će mi put pokazati. I mi objavismo Musa. udali štapom svojim po moru, i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. I mi onda tamo one druge približismo, a Musa i sve oni koji bijahu s njim spasismo i one druge potopismo. To je zaista pouka i većina njih nisu bili vjernici, a gospodar tvoj je doista silan i milostiv. I kaži im vijest o Ibrahimo, kad je oca svoga i narod svoju pitao, čemu se vi klanjate? A oni odgovorili, klanjamo se ku i po vazdanim se molimo. On je rekao, da li vas oni čuju kada se molite? Ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi? Ne, odgovoriš Ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. A da li ste razmišljali, upita on, da su oni kojima se klanjate, vi i kojima su se klanjali davni predsi vaši, doista neprijatelji moji, ali to nije gospodar svjetova koji me je stvorio i napravi put u putiju i koji me hrani i poji, i koji me kad se razbolim liječi, i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživjeti, i koji će mi, nadam se, pogreške moje na sudnjem danu uprostiti gospodaru moj. Podari mi znanje i uvrsti me među onih koji su dobri. I učini da me polijepom spominju oni što će poslije mene doći. I učini me jednim od onih kojima ćeš djennetske blagodati darovati i otcu moj oprosti. On je jedan od zalutalih. I ne osramoti na dan kad će ljudi oživljeni biti, na dan kada neće nikakvo blago ani sinovi od koristi biti. Samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti. I djennet će se čestiti ima približiti, a djehennem zalutalima ukazati i reći će im se Gdje su oni kojima ste se klanjali, a iste Allahu, Mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći? Pa će i oni, i oni koji su ih u zabludu doveli, un biti bačeni. I vojske i blisove, svi zajedno. I oni će svađajući se u njemu govoriti, Allah nam, bili smo doista u oči toj zabludi. Kad smo vas sa gospodarom svjetovo izjednačavali, A na stramputicu su nas naveli zlikovci, pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja. Da nam je samo da se povratimo pa da postanemo vjernici. U tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici. pa gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I nuhov narod je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov nuh reče, Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdaniji. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Oni rekoše, kako da te poslušamo? Kad te najniži sloj ljudi slijedi. Ne znam ja što oni rade, reče on. Svi pred gospodarom mojim da znate račum polagati, a ja vjernike neću otirati, ja samo javno pominjem. Ako se ne okaniš o nuhu, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan, gospodaru moje, reče on. Narod moj me u lažu tjeruje, pa ti mene i presudi, i mene i vjernike koji su sa mnom spasiti. I mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi kad se to je spasili, a ostale potopili. To je pouka, ali većina ovi nisu vjernici, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I ad je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov hud reče, kako to da se Allaha ne bojite, Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zašto na svakoj uzvišici palate, zidate, druge ismijavajući? I podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti. A kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici. Bojte se Allaha i meni budite poslušni. Bojte se Onoga koji vam daruje ono što ne znate. Daruje vam stoku i sinove, i bašće i izvore. Ja se doista za vas bojim na velikom danu patnje. Rekoše oni, nama je svejedno, savjetovao ti ili ne bio savjetnik. Ovako su i narodi davnašnji vjerovali i mi nećemo biti mučeni. I oni su nastavili da ga ulažu tjeraju, pa smo ih mi uništili, to je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I se mud je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov Salih reče, kako to da se Allaha ne bojite, ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni bezbjedni u vrtovima i među izvorima, u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim? Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete, Zato se bojite Allaha i poslušni meni budite. I ne slušajte naredbe oni koji u zlu pretjeruju, koji na zemlji ne zavode reda već neredu spostavljaju. Rekoš li oni, ti si samo općinjan, ti si čovjek kao i mi. Zato nam donesi jedno čudo, ako je istina to što govoriš. Evo, to je Kamila, reče on. U određeni dan ona će piti, a upoznati dan vi. I ne učinite joj nikakvo zlo, da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše I stiže ih kazna, to je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike, kad im njihov brat Lut reče, kako to da se ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zašto vi mimo sav svijet sa muškarcima občite. a žene svoje koje za vas gospodar vaš stvori ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite. A rekoš oni, ako se ne okaniš, o lute, bit sigurno program. Ja se gnušam toga što vi radite, reče on. Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade. I mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu sve, osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili, a zatim smo ostale uništili, spustivši na njih kišu, a strašnili kiše za one koji su pomenuti bili. To je pouka ale većina ovi neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I stanovnici Eike su u lažu gonili poslanike, kad im švaj breče, kako to da se ne bojite? Ja sam živnik nagrade, mene će gospodar svjetova nagraditi. Pravo mjerite na litru i ne zakidajte, a na kantaru ispravno mjeru mjerite, I ljudima prava njihova ne umanjujte i po zemlji, nered praveći, ne činite. I onoga koji je stvorio i vas i narode davnašnje, bojte se, rekoše oni, ti samo općinjen, Tici samo čovjek kao i mi, za nas i ti doista lažac pravi. Zato uspusti na nas kaznu s neba ako istinu govoriš. Gospodar moj dobro zna šta vi radite, reče on. I oni su nastavili da ga ulažu tjeruju, pa ih je stigla kazna iz oblaka, a to je bila kazna jednog strašnog dana. To je pouka, ali većinovi neće da vjeruje. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Kur'an je sigurno objava gospodara svjetova, donosi ga povjerljivi džibril, Na srce tvoje da opominješ na jasnom arapskom jeziku. On je spominut u knjigama poslanika prijašnji. zarovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi, sinova Israilovi. A da ga objavljujemo i nekom ne-arapu, pa im ga on čita, opet on ne bi povjerovali. Eto, tako ga mi u srca griješnika uvodimo oni oni neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu koja će im iznenada doći kad je najmanje budu očekivali pa će reći hoćeli nam se imalo vremena dati zašto oni kaznu našu požuruju šta ti misliš ako i mi dopuštamo da godinama uživaju i na poslijetku i snađe ono o čemu im se prijeti zar će imati šta od slatkog života koji su provodili Mini ni jedan krad Nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali da bi povuku primili. Mi nismo nepravedni bili. Kur'an ne donoce šeitani. Nezamislivo je da to oni čine. Oni to nisu kadri. Oni nikako ne mogu da ga prisluškuju. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom Bogu da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni. I opomini rodbinu svoju najbližu I budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede A ako te ne budu poslušali ti reci Ja nemam ništa s tim što vi radite I pouzdaj se usilnoga i milostivog Koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš Jer on doista sve čuje i sve zna Hoću li vam kazati kome dolaze šetani. Oni dolaze svakom lašcu, griješniku. Oni prisluškuju i većinom oni lažu, a zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade? Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji često Allaha spominju i koji uzračaju kad ih ismijavaju, a mnogo bošti će sigurno saznati u kakvu će se muku uvaliti. Mravi u ime Allaha milostivog samilosna. Ta sin ovo su ajeti Kur'ana i knjige jasne. Upute I radostne vijesti onima koji vjeruju, koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet črsto vjeruju. Onima koji u onaj svijet ne vjeruju, mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove. Zato oni lutaju. Ni čeka zlako ob, a na onom svijetu će biti posve izgubljeni, a ti zaista Primaš Kur'an od mudroga i sveznajučeg. Kada Musa reče čeljadi svojoj, vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu uglavnju da biste se ogrijali nekoga kada joj se približi zovnu. Nek su blagoslovljeni oni koji se nalazi na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. I neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova, O Musa, ja sam Allah, silni i mudri. Baci svoj štap, pa kad ga vidje da se kao da je hitra zmija kreće, on uzmaće i ne vrati se. O Musa, ne boj se. Poslanici se kod mene ne treba ničega da boje. A onome koji grije počinu, a onda zlo zlodobrijim djelom zamijeni ja ću uistinu prostiti i samilostan biti. Uvuci ruku svoju njedra svoja, pojavit se bijela, ali neće biti bolesna. Biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu. Oni su doista narod nevjernički. I kad im očito dođoše znamenja naša, oni rekoše, ovo je prava čarolija. I oni nepravedni oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova svoji. I Suleiman naslijedi Davuda i reče O ljudi, Dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. I se sulejmanu vojske njegove, džinnovi i ljudi i ptice. Sve četa do čete je postrojeni. I kad stigoše do mravlje i doline, jedan mrav reče, O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Suleiman i vojske njegove, a da to i ne primijete. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj koju si ukazao meni i roditeljima mojim i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. I on izvrši smotru ptica pa reče Zašto ne vidim pupalca, da ni odsutam? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili čuga ga zaklati. I ne potraja dugo, a on dođe pa reče Doznao sam ono što ti ne znaš i sabij ti donosim pouzdanu vijest. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijestolj veličanstveni. Vidio sam da se i ona i narod njezin suncu klanjaju pa ne Allahu. Šeitan im je prikazao lijepim postupke njihove i odpravo pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju da nađu pravi put, pa da se klanjavi Allahu. Koji izvodi ono što je iskreveno na nebesima i u zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite, Allah je, nema Boga osim njega, gospodar Arša veličanstvenog. Vidjet ćemo, reče Sulejman, da li govoriš istinu ili ne. Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. O velikaši, reče ona, meni je dostavljeno jedno poštovanje vrijedno pismo. Od Sulejmana glasi u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Ne odupirite se Gledajte se meni i dođite mi pravo vjerni. O velikaši, reče ona, savjetujte mi šta treba u ovom slučaju da uradim. Ja bez vas ništa neću da odlučim. Mi smo vrlo jaki i hrabri, rekoši oni. A ti se pitaš, pa, gledaj šta ćeš narediti. Kad carevi osvoje neki grad, reče ona, oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim, eto, tako oni rade. Poslaću im jedan dar i vidjet sa čime će se i zaslonici vratiti. I kad om pred Sulajmana iziđe, ovaj mu reče, zar da blago mene pridobijete, ono što je Allah meni dao, bolje je od onoga što je dao vama, vi se onome što vam se daruje radujete. Vrati se njima, Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene. O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezim prijestvo prije nego što oni dođu kao muslimani? Ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit. Jedan od džinnova, prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažan i pouzdan. A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige, prije nego što okom trepneš. I kad su lejman vidje da je prijestoveč pred njega postaljen uzviknu, ovo je blagog gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. a ko je zahvalan, usvojuje korij zahvalan. Ako je nezahvalan pa, gospodar moj neovisani neovisan plemenit. Promijenite izgled na prijestolja, da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati. I kad ona dođe, bio i rečeno, je li ovakav prijestol tvoj? Kao da je on, uzvikno ona. A nama je prijenego nego njoj dato znanje i mi smo muslimani. A da nije ispravno vjerovala, nju su ome oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala, uđi u dvoranu, bio je rečeno. I kad je ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglećanim staklom popločana, reče on. Gospodaru moj, uzvikno ona, ja sam se prema sebi ogrešila i u društvu sa sule imanom predajem se Allah u gospodaru svjetova. A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu, a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale. O narode moji, govorio im je on, zašto tražite da vas stigne kazna prije milosti? Zašto od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se ukazala milost? Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom, rekoše oni. Od Allaha vam je i dobro i zlo, reče on. Vi ste narod koji je stavljeno iskušenje. U gradu je bilo devet osoba koje su po nered, nego nered činile. Zakunite se Allahom, rekoše, da ćemo noću i njega i porodicu njegov ubiti. A onda njegovom najbližim krvnom srodniku reči, mi nismo prisustovali pogibi i porodice njegove, Mi zaista istinu govorimo. I smišljali su spletke, ali smo ih mi kaznili onda kad se nisu nadali. Pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova. Uništili smo sve i njih i narod njihov. Eno kuća njihovi. Puste su zbog nepravde koju su činili. To je zaista pouka narodu koji zna. I spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha konili. I luta kad reče narod o svome, zašto činite razvrat na očigled jedni drugi, zar zbilja sa strašću, općite sa muškarcima umjesto sa ženama, vi ste u istinu bezumnici. Istinu je rekao uzvišeni Allah.